Alhamdulillahi rabbil alameen Alhamdulillahi al-qail Yaa ayyuhallathina ámanu Attaquu Allah wa koonu maa sadeqeen Wa shahadu an la ilahilallahu Ahdahu la sharika lah o shëhëduen në nëbijena Muhammadan abduhu wa rasulu, kënë asdakun nasi qawëlen vë fi'la. Allahumë salli wa lehi wa salli më teslimën këthira. Gjithë falendërimet dhe lafdërimet jam për Allahumë subhanahu wa ta'ala. Sotin e gjithësis e falendërojmë Allahumë subhanahu wa ta'ala i cili thotë, ojo që kini besuar, friksojën i Allahumë me sinceritetë, O ju që kini besuar, friksoj uni Allahut dhe bë uni prej të sinqertë dhe gjinimet të sinqertët në fjallë dhe në vepra. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të merituar me të drejtë përveç Allahut, aje është i vetëmi adhuruar nuk ka urtak, dëshmoj se Muhammedi është të robë dhe i dërguar i ti. Njëri ju, mëj sinqertë në fjallë dhe në vepra, ozë të fale bekohet dhe më shirojat e familinë ti, shokët e ti. Shok pa atësuesit e ti besni kderin ditë në gjukimit. Në ruar, shikues, ja të kemi përësëri në temat bi moralin e profetit sëllallahu aleyhu sëllem. Moral nga i cili duhet të karakterizohet të gjitho musliman. Gjitho musliman që besonë Allahun së panë o tala dhe ditë në gjukimit dhe që e merr për bos busull orientuese të dashurin e Allahut Muhammedin sallallahu alaihi wasallam në misionin e kaluar folëm për sinqeritetin ëndërsa sot me lendë vullnetin e Allahut subhanahu wa taala do të flasim për gënjeshtrën për sa i përket përkufizimit nuk ka nevoj për të një përkuvizim të veçantë, se gjithë njërzit e njohin. Gjinnishtra është të kunder të e realitetit. Si dojtë që të shprehet kjo, me fjalë, me vejpra, me shenja, ma dje dhe me heshtje, atërë kur nuk dëshmon të vërtetën. Gjinnishtra më e madhe është gjinnishtra ndaj Allahut subhana motara dhe të dërguarit ati arihi salatu o salam. Kjo konsiderohet nështë kufër, mohim, dhe nëse vdes kë gjinjështar pa u penduar të ka laus fa na o tala, ta do në të shkojt përjetësisht në zjarë në gjahenemit. Gjinjështrat ishpifin pa besimtarët. Thotë laus fa na o tala, ta innë në ma jeftaril këdhib innë ma jeftaril këdhib e ledhine laj u minune bi ajati la, u lajk humull ka dhibun. Vërtet, gjinjështrat i trilojnë vetëm ata që nuk besojnë Allahun, nuk besojnë shpallive të Allahut për kërisht, ata janë nginjeshtarët e vërtet. Allahusë fanat ala, në ka këshiluar që të ruhe më nga nginjeshtra. Ola të kuullu li ma tësifu elsinët të e kumë, elsinët e kumën këdhib, hadha, hadha, hala, hadha halalun wa hadha haram. Li tëftë ruha lë Allahi këdhib, Inë në ledhine eftërune ala lajnë këdhibe, la ju flihon. Pra ndaj më së thoni me gjuhët tuaja rena, nginjështra. Kjo është elejuar dhe kjo është endaluar. Më së thoni nginjështra për Allahun, me siguri, ata që trilojnë nginjështra për Allahun nuk do të shpëtojnë. Ndërsa i dërguari Allahut sallallahu alaihu sallem thot, kush nginjën dajmeje qëllimisht le të përgatis vëndin e ti në ziarë do me thënë, a i që gjithë një qëllimisht në profetit sallallahu aleyhu a sellem, le të bëhet gati për një vënd në zjalën në gjahenemit allahu në ruajt, prej ti, vënd në të cilin do të banoj përjetësisht. Islami e dalon në gjenjështrën kategorikisht, edhe atëhere kura ju bëhet del në formën e shakas, shakas, ka njërës që mendoj se gjenjështra është elejuar kër e thjesht bëhet për shaka e për të bërë të tjerdë që të qeshin. Faktikisht, gjinjeshtra është haram në islam e daluar madje dhe atë herë kër bëhet me shaka. Profeti sallallahu aleyhu a sellem thot, vërtetë unë bëj shaka, mirë po dhe atë herë them të vërtetën. Njëherë i dërguar i allaut sallallahu aleyhu a sellem i ka thënë një gruaj e të moshuar se plakat nuk do të hynë në gjenetë. Plaka u qetsua shumë dhe filloj të qaj. Mirë për Profeti sallallahu aleyhu a sallem me një herë jasjeroj se qëfar kishte përqëllime ato fjalë. I tha se gratë besimtare kur të fute në gjenet do t'jente gjitha të reja të një moshe. Allahu do t'i rinoj dhe përjetësisht do në beten në gjenet ashtu të reja. Nuk do të mplaken kur atëhere plaka u qetsua. Shokët e të dërguar te Allahut sallallahu alaihi wasallam na tregojnë se kanë qenë në një udhëtim me profetin sallallahu alaihi wasallam, diku në një vend u ulën të pushoin. Ruan të flinin. Njëri i cilin kishte ruan të flinte, kishte shigjetën te koka, një shoku i vet ia merr shigjetën dhe ai kur ngrihet trembet. Dhe shokët e tjerë qeshin. Këtë gjë kur e merri vesh profeti sallallahu alaihi wasallam u mërzit dhe i pyet përse e bët këta, përse po qeshni, qeshëm sepse a i ungrit i trembur. Profetis sallallahu a.s. në i tha, u tha atyre, nuk i lejohet muslimanit të atrishtoj vlajnë e ti musliman. Qofte dhe me shaka. Për indri du të bëjnë kujdes, et mosë gjenjen fëmijit e tyre, Mosua, mosua mësojnë në njështër kysh në kyshë në vejgjeli. Qofte dhe duke luajtur me ta, Amr bënu Asi, Abdullah bënu Amr, bënu Asi radi Allahu anhuma, thotë se i drguari Allahu sallallahu aleyhu sallam ishte prezent në shtë pinë tonë, ku nëna më thiri duke me premtuar se të të mjabë diqka hurma. Atëhere, profeti sallallahu aleyhu sallam e pythë, se shfarë do të japësh, tha po do të japë hurma fot i dërguar i ja Allahut sallallahu alaihi wasallam sikur të mos i jap një ndonjë gjë, kjo do të regjistrohet gënjeshtër. Pra kujdes do të bëjmë prindrit me fëmijët e tyre që mos u mësojnë gënjeshtrën, qoftë edhe duke premtuar diçka apo duke menduar se ata janë të vegjël, por ata kuptojnë dhe kështu rriten dhe mësohen. Ka një rras që trillojnë gënjeshtra thjesht për tu zbavitur e për t'i bërë të, të tjerët që të qeshin. Ndërsa i dërguarja lau të sallallahu a.s. ka kërcënuar për këtë duke thënë mjera i, mjera i, mjera i që të rilonë gënjështra që të qeshën të tjerët, për të bërë të tjerët, për të qeshur. Gënjështra sajojnë edhe disa njëres duke pretenduar se i kanë parë ato në andër. I dërguarja lau të sallallahu a.s. për këtë loj gënjështra thotë, ai që pohon se ka parë në ëndër diçka, gjë të cilën nuk e ka parë në të vërtetë, ky në ditën e kiametit do të imponohet, do të detyrohet të bashkojë dy kokra elbi, edhe pse këtë nuk ka mundësi ta bëj dot. Në këtë aith i dërguar i Allahut sallallahu alaihi wasallam na tregon se ky njeri do të dëshkohet vazhdimisht, ngasai do të detyrohet të bëjë diçka gjëtësile nuk mund të abejë dot, a mund të i bashkoj dyko kraj elbi, kur sësi. Shumë njërës për hapin gjdo lajmë që dhe gjojnë, pa usiguruar para prakisht për vërtetsin e lajmët. Endërsa profeti sallallahu aleyhu sallem thot, është mëse mjaftu e shme për një person që t'i registrojt së gjinjështër, kura i frejtë gjdo gjitë që dhe gjojnë. Kjo, sepse njeri ju dhe gjojnë lajmë e të vërteta, por dhe të reme. Dhe nëse përhapë gjithë që dhe gjonë, atëhere dashur pa dashur ka përhapur dhe gjenjeshtërën, pra ndaj duhet të sigurohet për lajmin i cili i vjen dhe pastaj dhe sidomos kër vjen nga persona të pandërgjeshëm, duhet jetë shumë i kujdeshëm. Nga se të gjenjeshtë nuk me aftohër, nuk e nështë kush qëllimi, si kurse e theksuam. Idrëguar e Allahut sallallahu aleyhu së në një ditë tjetër thot, kush, thot diçka dhe mendon, se po gënjin, kjo është njëri është për gënjështarve. Gënjështër është përhapur shumë në trekti. Idrëguar e Allahut sallallahu aleyhu sallallem thot, tre personave Allahut së panë o tala nuk do të flasë në ditën e gjukimit, e nuk do të i shohë, nuk do të i shikojë, e nuk do ti pastroj e për ta do të ketë dënim të dhimbshëm dhe përmend për tyre një person i cili e shet mallin e vet duke u betuar rreqshëm gjithashtu i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam thot blerësi dhe shitësi kanë të drejtë zgjidhje për çako që ambash pa u ndar nëse janë të sinqertë e transparent do t'u jepet bereqetin në tregtinë e tyre. E nëse nuk janë të sinqertë e as transparent, atëherë do të largohet bereqeti nga tregtia e tyre. Prandaj tregtarit mos përpiqet mal, të bëj malli të veti bëj reklam me betime të rreme, sepse kjo ia shkatron fitimin dhe ia zhduk bereqetin. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam në një hadith thotë, "Vërtet tregtarët janë të prishur. Përveç atyre që i friksojnë Allahut së panotale. Dhe shkaku, pse trektarët janë të prishën, pjesë e madhe trektarëve janë të prishën, është gjinjeshtra. Gjinjeshtra e vazhduesh me dhe për sëritur. Thotë në një ditë tjetër, i drguri Allahut sër Allahu ari vësallem, u sëllëm, vërtet gjinjeshtra u dheheqë në poshtërsi dhe poshtërsi a qonë zjarë. Nëndërsa në kone sotme, aroganca e materjes i si ka bërë njërzit Ço ti ignorojm vlerat dhe virtytet e larta morale dhe të largohen nga qëllimi esencial për të cilin janë krijuar. Ata paraqejn moralin e shëmtuar dhe veset e urta të motivuar nga babzia, makuturia dhe lakmia për para dhe pushtet. Kush fleton librin e Allahut subhanahu wa taala do të gjejë se në më shumë se 200 E 80 ajete kuranore ndalohet gënjeshtra. Gjithashtu Allahu Subhana u Tala ta në Kur'an na tregon për përfundimin e hidhur të gënjeshtarve. Gënjeshtra është një nga veset më të ndyra. Gënjeshtra është burim i çdo ligësie. Gënjeshtra është një precilësive të hipokritëve. I dërguari Allahu Sallallahu Aleihu dhe Selemu ka thënë shenjat e munafikut, e hipokritit janë tre, dhe ka përmëndur të parën kur fletë gjenjen, kur premton, e thyën premtimin. Dhe kur i besohet, a i trathton. Në një di tjetër, profetisë sëllallahu a.s.m. thot, katër cilësi, nëse gjendet e kënjë person, a i është munafik, hipokrit, 100%, e nëse ka njërën për këtyre, a i përmëndur ka një cilësit të hipokrizis dhe risat të hejqdorë për e saj. Cilat janë këto cilësi? Tre të përmëndura në adithin e parë, po shtot e dhe një e katërt. Kur fretë gjinjin, kur i besohet, trahton, kur premton, e thujen premtimin dhe fundit e katërta, e rejë përmëndu në këta adith, është se kur konfliktuohet, pra hynë në konflikt me të tjeret, a i bënë poshtërsi të e kalonë gjdo kufi. Ima muslimi shton një pjesë të fund të aditit, një shtes, dhe të cilën thot se edhe nëse, dhe më thënë kjo është hipokrite, edhe nëse a gjëron falit, apo pretendon se është musliman. Gjënjështra është një nga gjunahajt më të më dha që e qonë njeriu në zjarin e gjehenemit, Allah më në ruajt për ti. Thotë profetisë, sëllallahu aleyhu a sellem, gjënjështra qonë në prishje morale, dhe kjo e fundit që në zjarë, njëri u do të vazhdoj të gënjej e do të insistoj në te, derit sa të shkruet e ka laus fa na o tala gënjeshtar elke dhab, atëhere, a i ka arritur, ka shkatruar veten në këtë bot dhe në botën. Tjetër, njëri u gënjen vazhdimisht dhe kur e bëngtë gënjeshtra të i bëhet shprehi dhe zakon, vjen një kohë sa që a i nuk mund të ri pa gënyër, atëhere, pikrisht në atë moment, a i shënojt e ka laus për në otala gënyështar, dhe atëhere nuk ka më shpëtim për te, Zotin Arruajt. Në përmjet gënyështërës për mbysën standartet, vlerat këthehen vese, e mira bëhet e keqe, por dhe e keqa e mirë, e vërteta parashitës i gabuar, dhe ga bura si e vërtet, gjinjështra i shkateronë në veprat. Gjinjështari është njëritin zarë, njëri pa karakter, bura cakë, sepse a i nuk ka kurajon të përbalet me të vërtetën. E si til, gjinjështari nuk mund t'i besohet azje, ati nuk i pranojë dëshmia. Edhe nëse sëpozohet se ndo njëherë thot të vërtetën, ata edhe atëherë nuk mund t'i besohet pse sepse ai ka fituar statusin e gënjeshtarit. A nuk e keni e keni dëgjuar përgjigjen që Jakubi alayhissalam u dha dinveti, të cilët më parë hodhën në pus djalin e tij të dashur Yusufin, e ndërsa tani duan të justifikohen për humbjen e vllajt tjetër Benjaminit duke i thënë o baba i yun djalë yt ka vjedhur ne dëshmojmë vetëm atë që dimë ne nuk mund të parashikojmë të panjohurën pyet banorët e qytetit në të cilin kemi qenë dhe karvanin me të cilin kemi udhëtuar ki besim tek ne në fakt të radh ata fan të vërtetën por jaqubi alayhis salam nuk u besoi duke dyshuar në intrigat e tyre, a ju tha, nuk është kështu, por ju, keni kurdisur diçka e unë do të bëjë durim, shpresoj që Allahu ti më këthej të gjitha. Në këtë rast, ata than të vërtetën, por për shkakt gënjishtër së tyre të par, ata ishen bërë tashmet të pabesueshëm, dikur, e kishë nginjër për Jusufin Alehi Sram, duke i thënë se e hëngri ujku. Gënjishtra, është bazë çdo ligësie çdo punë e e keqe e dukshme apo e fshehtë e ka bazën te gënjeshtra përfundimi i gënjeshtrës është i hidhur të gjitha të këqijat dhe dëmet në këtë botë dhe në botën tjetër vijnë për shkak të gënjeshtrës gënjeshtari do të nxihet fytyra në ditën e Kiametit thot Allahu subhanahu wa taala e ata që gënjejnë ndaj Allahut në ditën kiameti e kiametit do të shohësh fytyrat e tyre të nxira, a nuk është Xhehenemi vendi i kryelartëve? Ëndërsa i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam thotë, kush i merr pa drejtësisht muslimanin nëpërmjet betimit të rreshëm, i merr diçka? Këti personi Allahu subhanahu wa taala ia ja ka ndaluar hyrjen në xhenet dhe vendi ti i tij është në zjarr. Një burr i tha oj dërguari Allahut, Edhe nëse është diçka e vogël, pra e mërë diçka të vogël në përmjet betimit të reshëm, po fa profetisë sëllallahu a.s. Qoft edhe një copë misvak. Ha? Misvak o është të që uh, përdoret për dhëmbët, për pastrimin e dhëmve. Qoft edhe një copë misvak. Njështari do të dënohet në varë. I drguar e lautë sëllallahu a.s. ka parë një ëndër, dhe ju e në dini që ëndra e profetve është e vërtetë. Allahu s'pana o tale i mundësoj profetit sëllallahu resëm të shohë një skend të lahtarëshme. Mdis gjerave që pa i shëshruar nga dy enjëj profetit sëllallahu a.s. pa dy njerës. Njeri i shtrir dhe tjetëri qëndron të koka. Ky që qëndron të koka kështë një shar hekuri me të cilën i apriste dëme niste të apriste duke nisur nga goja dhe gjithë fiturën derin brapa qafës. Pas taj, vazhdojnë të me anën tjetër. Ndërkoj që endë e pambaruar anën tjetër, anën e parë këthehi në gjëndjen filestare, vazhdojnë të dënoj kështu në mënyrë të vazhdojshme. Profetisë Sallallahu Aleyhi Vesellem u kërkoj e njëjve sjarime për këtë skendë të të mërshme ndërsa ata i than se njeriu i cili dënoi në këtë mënyrë ishte ai i cili kur zjoj në shtëpinë e tij përpiqej të përhapte gënjeshtra, do të thënë vetëm gënjeinte tër ditën dhe përhapte gënjeshtrën gjithandej. Në një ajit kuranor Allahu subhanahu wa taala e përmend gënjeshtrën fill pas direkt pas shirkut, i dhujtaris. Kjo është gjerënd. Ju e dini që i dhujtaria Shirkua është gjynahu mëj madhë që bëhet në tokën e Allahutë së panotale. Fëtë zotë i lartë madhëruar, fështë të një burriqë se minil e u thani, fështë të një burë ka u le zorë. Pra largoju një prejtë do tësise idhujve dhe largoju një nga fjala e rem. I dërguar e Allahutë sëllallahu aleyhu sëllem ka thënë gjynahet e më dha janë. Ka përmëndur fillimisht shirkun idhujtarin, keç të rajtimin e për inderve, dhe më në fund, Zhytës, sepse është, kjo është betim i rem, që e zhytë njëriun në zjarën e gjahenemit, Allah unë arruajt për ti. Shëshëria në të cilën paksohet gjenjështra dhe nga anë atjitër për hapet, më fanë, shëshëria në të cilën paksohet sinceriteti dhe për hapet gjenjështra, është e destinuar të shkaterohet, në të kur nuk mund të ketë stabilitet, njërzit kur nuk janë të qetë, Vendi në lumturisë e ze dëshpërimit, jeta e dëshpërimi, individëve të kësaj shoqërie është e mbërthyer nga kthëtrat e gënjeshtës, është e trishtuar, padyshim zhvillimi dhe përparimi i shoqërisë varet nga niveli i përhapjes së sinqeritetit ndërmjet individëve të saj. Ktu po ndalemi, inshallahutaala, në fund të pjesës së parë të këtij misioni, për të vazhduar në pjesën e dytë me lendë vullnetin Allahut subhanahu wa taala me disa thënie të zjedhura, të sahabëve për gjinjështërën. Do të flasim, inshallah, u të alejtështu për tre raste në të cilat lejojt gjinjështra, si dhe faktoret kryesor që nëndihmojnë ne për të fituar sinceritetin dhe për të larguar nga gjinjështra. U sallallahu ala nëbina, muhammedinu alihi, u sahbihi, u sallam atë e silimën këthira, u sallamu alaikum u rahmetulloh. Bismillah, u alhamdulillah, u salatu, u salamu ala, ala resulillah. Trethe një të zhidhura, nga fjalët e sahabve, radiallahu anhu, zëti qofti kënashu me ta. Në fillim, pa përmënd fjalën e bubekrit radiallahu anhu, i cilë ka thënë, rrua ju një nga gjenjështra, sepse ajo e largon besimin. Ndërsa umeri radiallahu anhu thot, besimin e riut nuk e ari në vërtetësin e plotë, Derisa të lerë gjenjështrën qofte dhe me shaka. Ndërse sa dënu e bjubekasi, radiallahu anu thot, besimtari mund të posedoje të gjitha cilësit përveç shën dy gjerave. Pabesis dhe gjenjështrës. Tre rastet e lejimi të gjenjështrës. Duhet kemi parasysh, se në origin gjenjështra është haram e ndaluar në folën për dëme të gjenjështrës, gjithë pjesën e parë. Ministra është e ndaluaroj nuk lejohet vetëm nëse në tre raste të domosdoshme. Në luftë e para për të pajtuar njerëzit që janë grindur dhe e treta mes bashkëtorëve për të vazhduar bashkëtesën mes tyre dhe dashurinë mes tyre. Kështu për shembull, nëse një mizor kërkon të vrasë një pacient pa drejtësisht Dhe ti e di se ku ndodhet ky besimtar, lejohet që ta gënjesh kriminalin. Madje është e ke për detyrë obligohesh që të mos i tregosh atij të vërtetën. Nëse në luftë nuk arrihet qëllimi vetëm se nëpërmjet gënjeshtrës. Apo kur përpiqesh të bashkosh dy njerëz. Apo nuk mund të rregullohen raportet mes bashortëve. Vetëm se do gënjy, duke gënjur atë herë lejohet gënjeshtra. Por keni parasysh me një kusht vetëm, që të mos i tejkaloj kufit të arsyes dhe të përdoret vetëm atë herë kur asht e domosdoshme. I dërguari Allahu sallallahu alejhi wasallam thotë nuk është gënjeshtar ai që pajton du njerës. Aludon në të mirë apo thot fjalë të mira. Dhe në një hadith tjetër thot profeti sallallahu alaihi wasallam, gënjeshtra lejohet vetëm në tre raste. Kur vuri flet gruas së vet për ta kënaqur, në luftë dhe për të pajtuar mes njerëzve. Më lejoni të them dy fjalë për gënjeshtrën e 1 prillit. Për ne bamyshtarët nuk ka rëndësi legjendat nuk kanë rëndësi legjendat e përhapura që flasim për zanafillën e kësaj gjinjështre, se se ka rëndësi verdikti fetar, pravendimi i shëriatit islam. E rëndësishme është të dim se gjinjështra në islam është haram. Dhe muslimanët e parë nuk e kanë njohur. Një prillin e kanë shpikur armisht e muslimanve. Disa njërës e konsiderojnë gjinjështrën si një loj shkathësie apo njështë zjuarësi dhe inteligentëse, por në të përtejtë gjinjështra faktonë po shtërsin e njëriut, liksin e moralit të ti, dobesin e fejsët ti, e pra gjinjështarin nuk mund tjetë kur inteligent apo i zjuar. E shohë më rëndësi të theksoj se në një prill ka ndodhur shumë gjari e trishtuese për shkakt gjinjështrave të mundi lehtëve, Një djarë që e tonë të larkë familjes e gënyuën se prindrit e vetë i kanë mdekur dhe a i pësoj një trëndit të, të rëndëra në depresion. Një tjetëri i thanë se si e jashë djegur shtëpia, ati i ratëfikët me njëherë. Dhe një tjetër për shkaktë një njështërës u godit nga paraliza. Një burë e kanë gënyuër se grua e ti e të rathoji me një tjetërë aji shkon dhe e vëret gruan pa dretësisht, të tila në gjarje es të trajgjike ka ndodur për shkakt të gjinjeshtërës. Të gjitha këto, vetëm e vetëm për shkakt të gjinjeshtërës, cilin islami e ka ndaluar qoft edhe kur ajo bëhet me shaka. Por edhe logika e shëndosh dhe arsye e këlluar nuk e pranon gjinjeshtë në këtë vestë të ndyrë. Kështu në bëhet e qartë, Së ligjin në ligjet e Allahut subhanahu wa taala ka urtësi të mëdha. Sharia e Islam kujdeset maksimalisht për mirëqenien e njerëzit. Ligjet e Zotit sigurojnë, i sigurojnë njeriu çdo dobijë dhe mirësi në këtë botë dhe në botën tjetër dhe e largojnë nga çdo e keqje në këtë botë dhe në botën tjetër. Dhe së fundi, disa faktor të rëndësishëm që na ndihmojnë për arritjen e sinceritetit dhe në largoj në lektësisht nga gjenjështra. Sëpari, bështetja e sincerit e këllahu sëpëhana vëtala, duke e lutur Allahun sëpëhana vëtala që në bëj përre të sinceritve, e të në largoj nga gjenjështra dhe gjenjështarët. Të ndihem bikëshyri në Allahut sëpëhana vëtala e të jemi të vedishëm, se Allahut di gjithë shka për ne, a i digjon në gjdo fjalë dhe shekht gjdove primin tonë, për ndaj të friksojemi Allahot s'fana o tala dhe të tërpërojemi për e ti. Aji që esë provuar me vesin e gjenjështërës, leta stërvizës dhe ta ushtroj veten me sinceritet. Ashtu si kurse stërvitet dhe bën ushtrim e fizike sportisti, i cili dëshiron të forcohet të forcohet trupim për një garë. Dhe ne jemi në provim në këtë bot. A i që ushtron veten në këtë mënyrë do të vi një ditë kur sinceritetit i bëhet pjes e qënsishme esenciale e karakterit të ti. Të jemi lakëpames e të shohem në fundin e gjerave. Sinceritetit thame është bazë e gjdo mirësie dhe e qonë njeri në dretë gjenetit, ndërsa gënjështra është bazë e gjdo likësie dhe e qonë dretë zjarë të gjehenemit. Kush dëshiron që të ketë fëmijit të sinqertë et mos vuaj gjatë gjithë jetës së tij leti edukoj ata me sinqeritet qysh në vegjëli dhe të mos i gënjej të vegjëlit sepse ata shumë lehtë e mësojnë dhe e përvetsojnë gënjeshtrën nga prindrit e tyre falja e namazit është një faktor shumë i rëndësishëm për përfitimin e sinqeritetit dhe për largimin nga gënjeshtra kjo sepse namazi e ndalon njeriu të pengon njeriu nga veset e urta dhe siljet e shëmtuara. Kurani famëllartë, kurani ishëndë, kur lecëzohet me përqëndrim dhe vepërohet, kuptohet për mbajtja e ti dhe jo vepërohet si pas ti, ndihmon shumë përforcimin e njeri u në rrugën e dretë dhe largimin e ti nga të këqijat. Pa dyshim, sinceriteti është për dretësis më të madhe dhe gënjeshtra e zhvësi më i shëmtuar, më i yndyrë dhe më i poshtër i njeriu. Shoqërimi me njerëz të mirë dhe distancimi nga gënjeshtarët e ndihmon njeriu shumë për të fituar sinqeritetin dhe për të larguar nga gënjeshtra. Kjo sepse njeriu ndikohet shumë nga ambienti nga ku jeton dhe nga njerëzit me të cilët shoqërohet. Elusallahu elart madhruar që në dhërojë sinceritet në fjalët dhe në vepra tona. Allahu në ruajt nga gjënjështra, nga gjdovesi ndyrë, e sildhja e shëntuar. Allahu në ndihmoft në zbatimin e urdrave të ti dhe në largoft nga ndalesat e ti. O salallahu ala nebihina, muhammendu ala alihi, o sahbihi, o salam e teslim, o këthira, o alhamdulillahi, o rabbi la alamin. Oh.